Мав великий життєвий досвід, бував на возі і підвозом і такої вправи у поведенню з людьми набрав, що всі його тримали за свого, і ніхто про нього злого слова не міг сказати. Випивши трохи вина, признавався, що йому тепер краще, ніж було колись, коли ще на своїм майонту сидів. Тоді я був буцімто якийсь пан, буцім хлопами орав, багатів їх кривавим потом, а нині я пожиточна людина». На службі громади, їх, так сказати, помічник і оборонця. А з боку матеріального, прошу мені вірити, що я колись був дід, а тепер живу собі, хоч не по-панськи, а все-таки по-людськи. Біда розуму навчила, бо то перше і повіз мусів бути, і дві парі цугових коней, і фірмани, і лекеї, і полювання, хоч два рази до року, і пікніки, і кулики, а де ж на те все гроші з тих двісті моргів землі годин хто добути Навіть найгеніальніший господар ні Залазилося вдовгу, аж залізалося по самі вуха А нині я собі звичайний чоловік Два-три рази в рік запрошу близьких знайомих Погощу, чим хата багата Заграємо собі та рока й знов до праці Знов до роботи Так-так, все чесніше і отче добродію До роботи гладив сивавий вус і затирав руки. А за те, коли Господь Бог дозволить мені прожити ще декілька літ, то будемо знов сидіти на фільварочку, може й маленьким, і поганеньким, але власнім, бо добутим власною працею. Чи добре, кажу, ласкава пані Добродійко? Добродійка притакнула. І я так гадаю, що те, що собі сам чоловік запрацює, найдорожче для нього, своє. І того він так легко з рук вже не пустить. «Не руками і ногами, але й зубами тримати буде, не так, як наші панове. Одним оком кліпав, ніби підморгував до її мості. «То самі трупи кругом», – говорив, показуючи рукою на двері. Добродійка жахнулася. «Свят, свят, свят!» «Та що кажете, пане секретарю?» «Кажу, що то не маєтки, а трупи». Декілька великих панів-магнатів стоїть ще на власних ногах, але решта лежить у позичках, боргах». Саквестрах отот і один за другим покотяться у яму. Кажу вам, ласкаві мої добродії, не переборщую, святу правду говорю. Я не одно знаю, чого другі не розуміють, бо сам тую біду пережив. Зітхає, згадавши ті прикрі часи. Жиється над стан. Приходи не покривають видатків, вгорі рветься, в долині лишається, а коли вже банки не хочуть позичати, то береться в орендаря, в коршмаря, в нахтаря-молочаря, самого чорта взялося б, щоб тільки на деякий час відсунути катастрофу. Чекається то на якийсь спадок, то на викуп пропінації, то на будову залізниця, бо я знаю, на що, аж до гарної днини. трах все валиться, розлітається, кінець. Добре, як свояки або приятелі подбають у якусь синекуру при відділі краєвім, або хоч би і повітові Але як таких свояків і знайомих нема, то що тоді? Нахилився над стіл і дивився то на отця Ілецького, то на добродійку Що тоді, питаюся вас? Мене врятувало повстання. Пішов і потім казалося, буцім я в повстанню маєток втратив, ще й патріотом зробився. Але повстання не раз у раз бувають, правда, отче? А вже, що так, притакнув отець Ілецький. Я лиш 48-й та 63-й рік пам'ятаю, а 31-й то так, гей, крізь сон, пригадую собі. Ганю, а принеси нам пляшку вина? Ганя принесла, секретар пив, хвалив, що добре, як загалом усе в житниках, і не покидав своєї улюбленої теми. Журби сумну будучність землевласників. Без рахунку жиють, отож то й біда. Це одне, а друге, землю треба любити. А вони дивляться на неї, як надійну корову. Видоять і за границю х'ють. Остенда, Монте-Карло, Париж. Откуди соки з нашої землі відпливають? А таких операцій вона довго витримати не може. Землю треба любити. Тримав Чарку в руках і любувався краскою вина. Панство дозволять, кілька капель струснув на ліву долоню, правою потер і понюхав. Природне, не фальшиве вино, сказав голосом знавця. Як треба цінувати, відає тільки той, хто втратив. Так і я, що лише по втраті свого маєтку зрозумів його вартість. Не люблю признаватися до того, бо міщухи – це пустий народ, але тут можу висповідатися зі своїх почувань. Правда, очі добродів? Дуже прошу. Весною, як зачнуть таяти сніги, як струмками покотиться водиця з горбів, як запахне на земля, то такий мене жаль за нею бере, що хотілося б кинути все і бігти там, де горють, волочать, сіють. «Арієць!» – притакнув отець Ілецький. «Так-так, ми наймолодші зарійців, ми ще не відірвалися від молочних грудей нашої матері землі, не перетворилися ще в міщан. Не любимо ваги і ліктя, лінії чорнила, ми ще землероби. Може, я й дурне говорю, але так собі міркую, що прийде такий час» і, може, він вже і не дуже-то далекий, коли любов землі побратає нас і поєднає, незважаючи на різниці кляс, віроїсповідань і народностей. Хлібороби мусітимуть спільними силами обороняти свої права до землі і до орудування нею, тим більше, що міста і фабрики чим раз явніше наступають на нас селян. Міста рішають про державний устрій, про закони, про війну і мир, а села мають лише працювати і мовчати. Міста нас розуму навчають Але до чого я це говорю Маю бачити На прикметі один маєточок у сусідстві Але поки що Прошло тайну Ми до сплетень не скорі, заспокоював Ілецький Знаю, знаю, але тут не о сплетні ходить Лише те, щоби хто не довідався Та не перебіг мене Перший Кирикучка Де яка земелька є на продаж Кидається на неї А це лакомий шматочок Небагато, не цілих сто шнурів «А де?» – зацікавився отець Ілецький. «Прошу гадати». Ілецький мовчали. «Хто в стогузах?» – здивувався Ілецький. «Маршалок хоче продати свій фільварок хто в Товстогузах?» «Не хоче, але мусить. Зять знову карти тисячі програв, і то великі. Картяний доу, знають отець, це не жарти. Прийшлося позичити на короткий час і на великий процент». Ну і маршалок мусить тепер продати один зі своїх найкращих фільварків. А ви хочете купити? Ще як хочу. Та, на жаль, це за великий шматок на моє горло. Вкушу, але не проковтну, бо так багато грошей не маю, а позичати не хочу. Позичити легко та нелегко віддати. І тому, може би, ми зробили так. Я куплю цілий фільварок і зараз часину відпродам за готівку. Може б так отець Добродій взяли 30 шнурів? Отеці Лецький подивився на жінку, вона злегка притакнула головою, навіть вдоволено всміхнулася –